Kapitola 14. Judiš bude zajat. Část druhá. Šípem se širokým ostřím srazil černý, drahokami posázený prapor se znakem hada, který se třepotal nad Duryodanovým kočárem. Dalším potom přesekl Duryodanův luk a zařval. Král Barbaru, vedoucí oddíl slonu, si všiml, že Kurovský vládce je sužován bímou a na svém obrovitém zvířeti bíjel ku předu. Bíma bez váhání zasáhl slona mocným šípem mezi oči, který ho na místě zastavil. Čtyřmi dalšími šípy způsobil, že se slon zhroutil k zemi. Když padal jako hora zasažená bleskem, barbarský král se pokusil seskočit, ale Býma mu přitom šípem, ostrým jako přitva. Vystřeleným se smrtící přesností utěl hlavu. Jakmile ostatní bojovníci na slonech viděli, že jejich velitel padl, rozprchli se. Dur Jodana se je snažil opět schromáždit, ale neúspěšně. Vzdálil se od Bímy a uviděl Bagadatu, který se k němu rychle blížil na pomoc. Mocný bojovník se na svém neporazitelném slonu supratýkovi řítil na Býmu, jako by přes bojiště letěl. Býma vystředil na útočící zvíře svoje dlouhé šípy, ale ty se od jeho těla odrazily aniž by mu ublížili. Slon v okamžiku dospěl k Býmovu kočáru a rozdrtil ho i s koňmi. Býma uskočil stranou. Supratýka se opakovaně vspínal, vydával zořivý ryk a rozhlížel se po bímovi. Pánův syn podběhl pod ním a udeřil ho holýma rukama. Slonce se v bolesti otočil jako hrnčířský kruh. Býma se spod něho vynořil a slon ho sevřel chobotem. Býma se roztočil, vysvobodil se ze smyčky chobotu. A opět se skryl pod ryčícím zvířetem, které se ho snažilo zabít. Judištera uviděl Býmu a rozkázal vlastní divizi slonů, aby mu pomohla. Supratýkovou pozornost odvrátil útok nepřátelských slonů a Býma, vyda svoji příležitost, rychle zmizel. Potom se rozpoutala bitva mezi Bagadatou a pádovskými bojovníky na slonech pod vedením krále Dašárovů. Ti Bagadatu obklapili a zasypali ho salvami šípů. Bagadata však jejich šípy svým bířícím hákem odrazil. Pobídl supratýku vpřed a ten rozdupával a drtil nepřátelské vojáky jako vychřice ničící les. Obrovité zvíře pobíhalo poli jako divé a zanechávalo za sebou rozbité kočáry a pohmožené jezdce a pěchotu. Slon odolával zbraním nepřátel a působil zmatek v pándovských řadách. Vojáci prchali a jejich zvířata strachy řičela. Přehlušoval je hrozivý supratý kufryk, který burácel popoli. V dáce bojoval Arjuna sám se Samšaptaky a armádou Nárajanů a přitom zaslechl supratý ryčení. Poznal ten zvuk a řekl. „O Madu Sudanu, je jasné, že vládce pragiotyši ničí naši armádu. Pochybuji, že někdo kromě nás dokáže zastavit jeho slona. Co je teď mojí povinností, o Krišno? Myslím, že bych se měl i hned přesunout na místo, kde je slyšet v bojový pokřik. Pošlu ho i s jeho zvířetem do síla smrti a potom se k tomuto boji vrátím. Krišna souhlasil a pobídl Arjunovy koně směrem ke zbytku pándovské armády. Rychle se vzdalovali, ale samšap takové za nimi zvolali. Proč utíkáte z boje? Otočte se k nám opět čelem, neboť jste nás ještě neporazili. Arjuna se ocitl před obtížnou volbou. Chtěl svoji armádu ochránit před Bagadatou, ale nemohl se vyhnout samšeptakům. Žádný kšatria, hodný svého jména, nemohl odmítnout výzvu. Nejprve sprovodí ze světa celé vojsko samšeptaků a teprve potom se vypořádá s tím, Zatímco Krishna obracel kočár, Arjuna se stále nemohl soustředit. Sušarmu a jeho armádu podporovali statisíce bojovníků, rozestoupených po rozsáhlé oblasti, a porazit je by zabralo hodiny. Mezitím mohl Bagadata a jeho nezadržitelný slon způsobit nevýslovnou škodu. Náhle samšap takové zaútočili na Arjunu všichni společně. Na jeho kočár se snesly nesčetné šípy a zasáhli jeho i Krišnu. Když Krišnu pokryli ozubené ocelové šípy, upustil opratě a v mdlobách padl vzad. Kočár se zastavil a zmizel pod krupobitím šípů. Arjuna ztratil trpělivost a rozhodl se vyvolat brahmástru. Přiložil k luku zlatý šíp a pronesl po sváté mantry, aby strašlivou zbraň přivolal. S dokonalou obratností ji zamířil na svoje nepřátele a neustále vystřeloval dlouhé šípy, obdařené silou brahmástry. Proti samšeptakům letěla celistvá zeď planoucích šípů. Bojovníci padali k zemi s útětýma hlavama, rukama i nohama. Kočáry byly roztříštěny na a sloně rozsekáni na kusy. Koně a jezdci padali mrtví po tisících. Celá armáda byla jako v jednom ohni, poté, co jí zasáhly překrásné, ale smrtící šípy, vypuštěné Arjunovými mystickými silami. Krišna se probral a řekl. Výborně, Párto, myslím, že takto zacházet se zbraněmi by bylo obtížné i pro Indru, Kuvéru či dokonce samotného jamarážu. Naši nepřátelé jsou na hlavu poraženi. Ti, kteří se trvávají v boji, jsou zabíjeni jako hmyz létající do ohně. Arjuna požádal Krišnu, ať jede rychle k Bagaratovi. Později se může vrátit a vypořádat se se zbytkem samšaptaků a jejich podpůrných armád. Kočár letěl po bojišti jako vítr a brzy dorazil na místo, kde probíhala bitva s Bagadatou. Jakmile si Duryodana navšiml, že se do boje zapojil i Arjuna, pověřil útokem na něho velkou skupinu bojovníků na kočárech. Ti se hnali na Arjunu jako jeden muž a zasypávali ho šípy, šipkami a oštěpy. Arjuna snášel útok statečně a neustále střílel z Gándívy svištící šípy na všechny bojovníky, kteří se k němu přiblížili. Kurjovští vojáci na Arjunu útočili s pokřikem a řevem bez strachu o život. Pádův syn je však kosil svými šípy jako rolník pšeničné pole. Když Bagarata viděl, jak Arjuna zabíjí vojáky, vyrazil k němu. Zaplavil Arjunu v kočár přívalem šípů a pobídl supratíku, aby ho rozdupal. Arjuna útok v klidu odrezil salvami vlastní šípů, tak jako břeh odolává oceánu. Oba bojovníci se hnali po poli v boji na život a na smrt. Bagadata vystřelil na Arjunu i Krišnu stovky šípů, ale Kundin syn je srazil ještě předtím, než k němu mohli vůbec doletět. Supratýka zaútočil na Arjunu jako hora valící se popoli. Když se vůči Arjunovým šípům odolné zvíře přiblížilo ke zlatému kočáru, zuřivě zaryčelo. Krišna s mi mistrně uhnul a vyhnul se tak útoku předstíraným útokem na levý bok zvířete. Když Arjuna míjel Bagaratu v bok, Arjuna viděl příležitost nechráněného bojovníka si jeho zvířetem zabít. Ale pamětliv pravidel boje se útoku zdržel. Bagaratu v slon viděl, jak ho Arjunu v kočár míjí, propadl z uřivosti. A rozběhl se hlava nehlava pándovskými šiky. Rozdrtil stovky kočárů a zabil jejich bojovníky, koně i vozataje. Arjunu Bagaratův nemlosrdný útok rozlítil. Popojel rychle ku předu a vystřelil na něho čtyři šípy, které mu rozbili luk. Dalšími dvěma šípy zabil dva bojovníky, kteří seděli za Bagaratou. Vláce pragiotyši mrštěl na Arjunu v rychlém sledu čtrnáct oštěpů. Tyto drahokami posázené oštěpy se zářivými ocelovými hroty v letu plály a mnoho malých zvonků na nich připevněných překrásně zvonilo. Arjuna okamžitě vystřelil šípy, které rosekly každý z oštěpů na tři kusy. Když padly na zem... Vypustil dalších dvanáct šípů, jež rozbili supratýkovo brnění. Spadlo z jeho těla v kusech jako meteory padající z nebes. Tmavé zvíře připomínalo horu, která se náhle vynořila z mraků Ježí Halili. Bagadata po Arjunovi mrštil dlouhou šipku, jejíž hrot rudě zářil a v letu sršel jí skrami. Arjuna ji v klidu na dva kusy jediným šípem, ostrým jako břitva. Potom srazil králu v bílý slunečník a vysokou žerť s vlajkou. Dalšími deseti šípy probodl Bagaratu, který odpověděl 24 dlouhými oštěpy. Jeden z nich zasáhl Arjunu v diadem a srazil mu ho z hlavy. Aržuna si ji opět nasadil. Upřel na Bagaratu ledový pohled a vykřikl: Rozhlédni se naposledy po světě, o králi! Bagarata rychle uchopil nový luk a zasypal Arjunu i Krišnu přívalem ozubených šípů. Arjuna vypustil z hluk šípů s plochým ostřím, které králi rozsekaly luk na kusy a probodli mu všechny údy. Bagarata vzal svůj zlatý hák, a pomyslel na zbraň Vajšnava, kterou vlastnil. Pronesl starobilá zaklínadla, aby tuto neodolatelnou zbraň vyvolal, obdařil svůj sloní hák její silou a mrštil jej na Arjunu. Všichni bojovníci, přihlížející boji mezi Arjunou a Bagadou spatřili, jak na Arjunu letí střela, schopná zabít všechny bytosti a zalapali podechu. Náhle Krišna vstal ze svého místa na kočáře, rozpřáhl paže a nastavil zbrani svoji hruď. Když ho zasáhla, proměnila se v girlandu nebeských květů a zavěsila se mu kolem krku. Arjuna byl zhanben. Proč Krišna zasáhl? Nespouštěl oči z bagádaty, jehož ohromilo, jak Krišna zadržel střelu Vajšnava a řekl. Ó, pane s lotosovýma očima, tvůj slib zněl, že budeš řídit moje koně a do boje se nezapojíš. Proč si zakročil? Pochopil bych, že mě chráníš, když jsem neschopen boje, nebo mi hrozí pát. Ale stojím zde, obdařen všemi schopnostmi a zbraněmi. Ani nebešťané spojení s Asury by mě nedokázali porazit. Proč si považoval za nutné jednat tak, jak si právě jedná? Krišna s kočárem pomalu objel Bagadatu a odpověděl. Slyš o bezříšní o původu zbraně, kterou Bagadata vypustil ke tvojí záhubě. Před dávnými časy, když jsem se v podobě Mahávišnua a probudil ze spánku, přišla za mnou bohyně země, aby mě požádala o požehnání. Jelikož věděla, že jsem byl v té době nakloněn plnit přání, řekla. Prosím, dej mému synovi Narakovi zbraň Vajšnava, ať jej žádná bytost nedokáže zabít. Odpověděl jsem. O bohyně budiš. Tvůj syn bude nepřemožitelný, chráněn mojí zbraní. Potom odešla a její syn dostal tuto zbraň, kterou později předal Bagaratovi. Tato zbraň dokáže zabít každou bytost ve třech světech, včetně Indry a Rudry. Proto jsem ji ve tvém zájmu zastavil, o Arjuna. Teď můžeš zabít svého protivníka Bagadatu, tohoto nesměřitelného nepřítele bohu, tak jako jsem v minulosti ve velkém boji zabil na raku. Arjuna pochopil, že mu Krišna zachránil život. Upřel zrak na Bagadatu a rychle ho zasypal stovkami přímo letících šípů. Zatímco bagarata tento útok odvracel, Arjuna navzal dlouhý zlatý oštěp. Rozmáchal se, vyvolal Indrovu moc a vrhl ho vší silou na supratíku. Zabořil se slonovi do hlavy až po zlaté opeření. Supratíka se na místě zastavil. A ochránili mu údy. Přestože ho bagarata pobízel hákem, pomalu se zhroutil na zem jako obrovský kopec vyvrácený bleskem. Slon zaryčel a Bagadata se skočil z jeho špetu. Než dopadl na zem, Arjuna vystřelil šíp s půlměsícovým ostřím, který mu roztrhl hruď a rozťala srdce vedví. Jasně barevný turban mu spadl z hlavy, jako okvětní lístek lotosu, jehož stonek byl vystaven silnému úderu. Král spadl na zem, jeho zlatá girlanda se roztrhla a její květy se rozsypaly. S roztaženýma rukama a nohama vypadal jako bůh, který spadl z nebes, když se jeho zbožné zásluhy již vyčerpaly. Arjuna svého soupeře s úctou obřadně obešel, potom otočil ke kurovské armádě a vyrazil zpět do bitvy. Pak Arjunu napadli s mocným pokřikem dva šakunyho bratři podporovaní tisícovkou gandářských jezdců. Bojovníci se vrhli na Arjunu a stříleli stovky šípů. Neotřesený Arjuna Vzal několik šípů s ostrým jako břitva a oběma princům srazil hlavy. Na Arjunu zautočil zhrozený šakuny. Vyvolal mystickou zbraň Asura, která vytvořila kolem Pándova syna děsivý klam. Kije, železné koule, kameny, šipky, ozubené šípy, palice, meče, trojzubce, sekery a další zbraně padaly na Arjunu ze všech stran. Napadala ho divoká, hladem rozuřená zvířata spolu s rákšasy, dravými ptáky a démony. Jeho kočára zahalila hustá temnota, z níž ho pronikavé hlasy zahrnovaly výčitkami. Arjuna vyvolal zářící nebeskou zbraň, známou jako gótyška, a temnota se rozprývila. Všichni iluzí stvoření útočníci zmizeli, ale objevili se obrovské vlny vody a valili se na něho. Arjuna rychle vypustil z praň aby je vysušil. Jakmile Šakuni viděl, že se jeho mámení minulo účinkem, otočil se a vzal nohy na ramena jako zbabělý zběh. Arjuna se obrátil ke gandárskému vojsku a pobil je jako lev malá zvířata. Do boje se vřítili ostatní kurovští bojovníci a mezi oběma armádami se rozpoutala bitva všech proti všem. Judištěra zůstal poblíž Arjuny, s dumnou a sáděk po boku. Kurovské oddíly byly prolomeny a rozprášeny Arjunou a Bímou, kteří bojovali bok po boku jako dva rozuření bohové aby Manu zaměstnával bojem Karnu, zatímco Drišta Dumna zaměřil svoje zbraně na drónu. Nejpřednější bojovníci se vzájemně potýkali a Arjuna přitom zatlačil obrovskou Durjodonovu armádu zpět statisíci šípy. Na zemi stojící býma se točil dokola a svým výřícím kýjem působil krve Drona usilovně bojoval, ale příležitost k zajmutí Judištyry na najít nedokázal. Zabil četné mocné bojovníky a způsobil mezi vojáky obrovskou skázu, ale neporazitelný sátjaky Judištyru důkladně střežil a s pomocí dryšta a pančáských oddílů udržoval drónu v patřičných mezích. V pravé poledne dróna viděl, že kurovci prohrávají a rozhodl se přeskupit cíli. Zatroubil k ústupu a odvelel obří armádu k západnímu kraji pole, kde stál jejich tábor. Duryodhana se hněval. O učiteli, proč si nesplnil svůj slib? Nezajal si judištyru a Arjuna se zcela volně prohání po poli. Výjdou tvá slova na prázdno, Drona cítil, že jeho trpělivost je podrobována zkoušce. Nehodí se, aby oslovoval tak příkrými slovy toho, kdo se ti vždy snaží sloužit. Mnohokrát jsem ti řekl, že Arjunu nedokáže přemoci nikdo ve vesmíru. Dokonce i tříokého Mádejevu zaměstnal bojem. Nyní, když Jurištera ví o našich záměrech, nechá se dobře střežit. Bude obtížné ho zajmout, ale udělám proto vše. Své slovo, že zabijí jednoho mocného hrdinu, dodržím. Teď vytvořím útvar, který by neprorazili ani bohové. Zbývající samšap takové by měli Arjunu opět vyzvat a odvést ho do jižní části pole. Potom se pokusíme judištěru chytit do pasti a přitom připravíme o život, alespoň někoho z těch, kdo ho přijdou ochránit. Durjodana upíral pohled na pádovskou armádu. Kdyby se podařilo zabít jednoho z jejich předních bojovníků, ranilo by to jejich bojovou morálku. Rozhodlo se kuruhovce seřadit do čakra výuhy, kruhového útvaru. Díky němu se pravděpodobně podaří, Chytit do pasti jednoho z pádovských hrínů, možná dokonce samotného judištíru. Pouze Arjuna zná tajemství tohoto útvaru. Nikdo jiný z pádovců nedokáže odolat či ji prorazit. Samozřejmě, pokud to Arjuna někoho nenaučil, drona začal udílet rozkazy. Brzy to zjistí.